Beraz, publizitatean aletik atxikitzen alko dira monumento, historikoak eta lekuko ekozilean panuak atxikitzen alko Beste Besteguziak ez dute dretsolik, eta gero eremu mu publikoan, beraz, ursaiako uh, bide seinaleak biztandena, poliziako bide seinaleak, eta gehi lekuko uh, norabide seinaleak. Egan nahi du, emean ostatu batek edo diatetxe batek, emaiten aldu bide bazterian, ere publikoan, seinale bat, erakustek, den bere ostatia. Egan nahi du, bere ostatu lekurat edo heldu hain zinden bide koutzian, ez hartzen alko doela, panobat, nun erdendien, ebe ostatu nitakkin nox. Hor dela, pano, bat bakarik. Ez da nahi demezemat ezartzen al jo. Ez, ez da nahi demezemat ezartzen uh, al, bat edo bideku utzean, edo bidekutze hori uh, eun, eun bat metra intzin, abisatzeko jender, ostaturat edo zelekurat ze, ze, ze hortik uh, hartu behar dela. Posibilitate bakarra, edo erakusteko ostatu edo beste uh, hotel edo jate txe batzu bat idela, hori da bakarrik edemu publikoan Bai, uh, biztan dena, ez dakipizkatu subjektivoa da, edo, jakitean, publizitate batek, kartzen duena nitz jende uh, ostatu batera, bai, edo ez, bon, enizo. Pasaian balimada jendeak kusten uh, du, baina deskarte balimada, pasaiako jendeak alduko du ostatu horrek? Bai, bai, ara, gero, berda, huaiko tresne kilan... Uh, Aizan, eh, bon, dena informatika eta gida, GPS eta horietak badida, eta GPS oiten gertzen dira, oztatiak eta, bada lan bat egiteko. Hena ikus mollea da, eh, usteo testa duakor nahi izan dila erran bon, guai, legeak badida, ust, utzi ditugu bost urte legeoien aplikabena ezartzeko, gaur behar da, zerbait egin txenta, ere muertan, zenta ere publiziatetxe inale horiek bon, bazterrak ere nola erran. E, itxusten dituzte, eta eta dira metaka panoa panoak tapanoak eta kit gausandi ke hartzen duten azkenean hostalarriej edo panoien javier